Голова сьома. Китайська головоломка. «Вони хочуть зустрітися, Роксолану», – доповів Осавул Довбуш своєму командирові, полковнику Роксолані. «Навіщо?» – нахмурилася Роксолана, не відводячи погляду від монітора свого кишенькового комп'ютера. Вона переглядала свіжу пресу. «Чесно кажучи, я не знаю». Добуш трохи нервувався. Але дуже зацікавилися, коли я вийшов з ними на зв'язок. А чому ти це зробив? Чому не погодив зі мною? Спочатку дам відповідь на останнє. Ви були у Карпатах, я тут у Києві. Зв'язуватися з тобою, коли ти керуєш бойовою операцією, це відривати. Тож я зважився на ініціативу. «А чому я вийшов на контакт з ними?» Їхній босс дав сигнал. В одному зі своїх газетних інтерв'ю щось дуже хитро натякав про діалог, навіть із найбільш деструктивними силами. Ось я електронкою і послав йому пропозицію. «А чи треба?» Роксолана відірвалася від монітора і пильно поглянула на довбуша. «А чому і ні?» Корпорація не хлібом єдиним «Інкорпорейтед» – найбільша, найвпливовіша, найпотужніша промислова імперія у Східній Європі та Євразії. Це ж фактично продовольчий склад континенту, адже універсум хлібного типу, синтезоване комбі м'ясо та молокопродукти генетично модифіковані – це основний харч більшості населення. Я знаю, але для чого нам цей контакт? Але для чого нам цей контакт? Знаю, надувся Довбуш. Але я вважаю, що вислухати їх треба. Як нам обезпечити себе від сюрпризів? спитала Роксалана тоном людини, що прийняла рішення. Я маю на увазі різні там засідки. Вони все передбачили, Роксалану, пожвавився Довбуш. Вони готові, аби ми їх вели куди завгодно, хоч у гори, хоч у ліс, хоч у будь-який мегаполіс України. А ми детектори. Гаразд, готуй зустріч. Орінтовно, в Чернівці, Мисловська база у Комянському лісі. До речі, Довбуш, він це їхній керівник, що китаєць. Я його не бачив. Його взагалі мало хто бачив в, в обличчя. Та судячи з прізвища, Кошелін, або китаєць, або швидше Кореїць. Хто з наших бійців знає східні мови? Та мабуть, ніхто. Розгублено відповів Довбуш. Погано з особовим складом працюєте, Осавуле. «Боєць Чіпка володіє китайською, отож наказує включити його до складу контактної групи». «Гаразд!» – скриготнув зубами Довбуш. «Ви вільні, Осавула!» Довбуш, ледве приховуючи образу, покинув конспіративне помешкання. Роксолана, залишившись сама, трохи подумала, а потім набрала номер чіпченого мобільника. Після того, як мисливська база за селом Кам'яна була оточена вартою бійців і ювелірів, а ретельне обстеження на самій базі не виявило нічого підозрілого, Роксалана дала команду Довбушу викликати з Києва голову управління фірми «Не хлібом єдиним» цього китайця чи корейця Кошеліна. ліна Через кілька годин його персональний літак з плазмовим вигуном приземлився на Черневецькому литовищі. Потім Довбуш мобільним зв'язком дав вказівку Кошеліну з мінімальним супроводом сідати у посланий за ним бензиновий джип і віддатися на волю водія. За сорок хвилин у будиночок, який Роксалана обрала штабом організації, війшов голова правління НХЄ з секретаркою, чихтована та двома охоронцями. Роксалана з Осавулом Довбушем, Хорунжими Кармелюком і Тарасом Бульбою, а також бійцем Чіпкою, Яко перекладачем, вбрані у дорогі шотландські мисливські костюми, сиділи за великим дубовим столом. Кошелін був у елегантному твідовому костюмі та чорній сороці, без краватки, Його супутниця – в діловому вбранні секретарки, а охоронці – у темній класичній уніформі бодігардів. Роксалана, пропонуючи сідати, роздивлялася прибулих. Кошелін був невисокого росту, коротко підстрижений з високим чолом, помітним носом з горбинкою, жорсткими складками обабіч тонких губів, чорнобривий, караокий і сумно іронічним поглядом сорокарічний чоловік. Ні китайського, ні корейського у ньому нічого не було, це був європеєць південного романо-кавказького типу. Його супутниця теж чорнява, Темноока дівчина із засмаглою шкірою і шляхетним овалом обличчя. Зате охоронці були справжніми китайцями чи корейцями. Після церемонного взаємного представлення, запитань про здоров'я і обміну враженнями про погоду і чудову буковинську природу перейшли до справи. «Я не буду переконувати вас, панове», – почав Кошелін. До речі, Чіпка залишився без роботи, бо китаєць розмовляв чистою українською мовою. У малоперспективності терористичного методу боротьби. Ви самі це знаєте. Та якщо ви обрали шлях, я не можу його не поважати. Я схиляюся перед людьми дії, а ви саме такі. Та я прибув сюди не компліменти перед вами розсипати. Я маю до вас пропозицію. Кошелін зробив паузу і випив коштовної реліктової води. Пропоную об'єднати наші зусилля. З якою метою? Спитала Роксолана китайця. Нам теж не подобається режим кромешного. Дивно це чути. Чому? Адже ми так само потерпаємо від цього самодура, як і решта українського народу. Він заважає працювати. Кошелін розчервонівся, очі його заблищали. Через його тупість прибутки корпорації знизилися на піввідсотка. «Та що там казати? Цей режим пригнічує індивідуальність, самобутність особи, права людини!» «Чи не так, Ірен?» – звернувся він до своєї супутниці. «А вже ж?» – посміхнулася секретарка і розтібнула два верхні гудзики зеленої шовкової ковтини. На шиї у неї виблискував золотий хрестик із диамантами у платиновій оправі. «Гарні жінки змушені приховувати подарунки коханих чоловіків!» Сумно констатував Кошелін. «Невже лише через те, що гарні жінки не можуть відкрито носити ювелірні вироби із золота?» Роксолана помахала рукою так, аби всі помітили золоту каблучку зі смарагдом на підмізинному пальці її лівої руки. «Ви хочете боротися з режимом кромяшного?» Ні, твердо сказав голова правління НХЄ. Він вийшов з-під контролю. То що ж заважає вам фактичному імператору Євразію усунути це непорозуміння? <кхух> Є деякі нюанси. Незважаючи на іронію, сказав Кошелін. Хочеться... Це зробити найменшою кров'ю. Розумію. Співчутливо промовила Роксолана. Якісь там заворушення, революції, бунти можуть знизити пробудки корпорації ще на пів відсотка, а то, не дай Боже, на цілий відсоток. Це ж катастрофа. Не катастрофа. Спокійно зреагував Кошелін. А неприємна проблема. А усунути кромішного найманими вбивцями не дозволяє репутація. Розвила далі свою думку Роксалана. Навіщо є якісь непотрібні підозри? Бо ж можуть подумати, що смерть Кромєшного – це справа рук корпорації. Ні, хай усунуть ювеліри і хай усі знають, що це зробили саме вони. Так, пане Кошелін. Так, пані полковник. Не знітився Кошелін. Саме так. А що далі? Спитала Роксалана. Тобто, що вам за це буде? Гендлярським тоном перепитав Кошелін. Так. Роксалана почервоніла. В Україні буде новий уряд. Новий режим? Хай буде режим, якщо вам подобається цей термін. Шило наметовило. Чому ж? Посміхнувся Кошелін. Новий режим може кардинально відрізнятися від нинішнього. Це як? Просто його можете формувати ви. Ми? Чому ви дивуєтеся, пані Болговник? Ви влаштовуєте переворот, перемагаєте, а переможцям належить влада. Політична. Декоративна, ви хочете сказати, пане Кошелін. Добре, спохмурів китаєць. Я сформулюю вам нашу пропозицію. Цілком відкрито, без підтекстів. Прошу. Ви здійснюєте збройний переворот, тобто бойову операцію, під час якої мусить загинути Кромешний і його найближче оточення. Список додається. Потім... В Україні з'являється новий уряд, який виконує політичну програму вашої організації Щоправда, частково Україна послабить своє членство в Євразійському Союзі Пошириться вживання української мови З'являться гроші на національну культуру У вас, усіх членів ЮВУ, з'явиться вибір Або взяти участь у владі у гуманітарному блоці уряду Або отримавши достатнє матеріальне забезпечення Жити собі у своє задоволення У будь-якій точці земної кулі Але чому новий уряд виконуватиме програму ЮВУ частково? Несподівано втрутився у розмову Баяч Чіпка На нього всі здивовано подивилися Чому не вихід з Євразійського Союзу? Українізація? Демократизація і ліквідація іноземних військових баз на території України запала ніякова мовчанка. Вибачте. Чіпка почервонів, мали не досліз. Справді чому? спитала Роксалана. <нах> на все свій час. посміхнувся китайць. Головне не допустити хаос. «І падіння прибутків не хлібом єдиним, інкорпорейтед!» Закінчила його думку Роксолана. Кошелін налив собі води. «Що буде, коли ми відмовимось?» Спитала Роксолана. <риклад> «Нічого!» Весело відповів Кошелін. «Абсолютно нічого! Боріться собі з режимом на здоров'я! Рано чи пізно станеться те, що має статися! І одного ранку... Ви прокинетесь у іншій країні, а ось тоді я просто не знаю. Нудно, панове, скажу я вам на прощання. Довго і головне – безплідно боротися. Часом душа так хоче миру, не кажучи вже про тіло. До побачення, панове. Шкода, що ми не змогли домовитись. Але ж ми ще не сказали ні, вигукнув Осавул Довбуш. Кошелін сумно посміхнувся. Він узяв за лікоть свою супутницю і попрямував до виходу. У дверях він зупинився, напівобернувся і безнадійно кинув. Місяць. Можна швидше, але добре думайте, панове. Через годину керівництво ЮВУ їхало у бензиновому джипі на Львів. І в дорозі тяжко думало, раз по раз вибухаючи короткими суперечками, а потім знову впадаючи в задуми. Що робити, як бути, яке прийняти рішення? Хитрий китаєць дуже вміло поставив їх перед непростим вибором. «Ну чому б ні?» – агітував штаб, прихильник китайської партії Осавул Довбуш. «Адже те, за що ми проливаємо кров – «Може, нарешті здійснитися, і ми будемо...» «А тому ні!» – гарячкувала лідер антикитайської партії, полковник Роксалана. «Що корпорація НХЄ невигідна справді незалежна Україна. І вони жорстоко здурять нас. Лише ми приберемо кромєшного, який став для них незручним. Мало того, новий уряд, маріонетки корпорації, оголосять кромешного мучеником за Україну, а нас – підлими вбивцями!» «Болото...» Горунчик Кармелюк і Тарас Бульба, нічого не вирішивши для себе, почергово ставали то на один, то на інший бік. Чіпка сидів за кермом. І як шеренговий боєць, він не мав права голосу на штабних нарадах. Роксоланий і Довбуш то думали, то сперечалися. Болото, то щось вирішувало, то знову вагалось. Під Львовом не витримав Чіпка. «Прошу вибачення, панове командири». «Але мені здається, що, може, ми не з тими воюємо?» «Як?», Як? – спитали хором всі четверо командирів. «Воювати треба з цим китайцем і його імперією!» – випалив Чіпка і засоромлену замовк. Командування ЮВУ ще міцніше задумалось. Кінець сьомої глави